bertu orduko bor da urreko lizarrari begira gelditu nintzen adarrak makurtzen zitzaizkiola iruditu zitzaidan ostadarraren koloreak astunegiak egingo balitzaizkio bezala hosto bustietan eramateko adarrek argi iturria ematen zuten belardi koloren autza dantzan jartzeko haizea ateratzen arteko impresioa Baina orduantxe, unibertsoak ino izez digula iruzur egiten sentitu nuen Patxi, esezkiaga Galtzerdian zuloa behatzek arnasa hart dezaten. Bazen behin, galtzerdiaren barruan putz egiten zuen gizon bat. Putz egin eta eskuarekin galtzerdia estutzen zuen orkatilaren parean. Galtzerdipean sartutako aireak kanporaise eginetze izan. Aspaldi honetan gizonari egiten ikusi nion egiten dut nik ere. Galtzerdiaren barruan putz egin Aspaldian oso erraz, zulatzen zezkidalako galtzerdi puntak. Eta hori xe pentsatu dut. Aireri gabe, ito egiten direla behatzak, eta arnaz bila, oska egiten diotela. Galtzerdiari? Kaixo eta ongietorri ita Itzaren ahots Jose ekaitz eta idati goiko etxea mailan Mari eta gaur intenperies gaur Babesbila. gaur Lourdes oinederrarekin yeah. o oh, basaberi Ekaitzi irrikaz, ez da. Irakas gure artean izateko irrikaz. Bai, azbaldian ez teet beakineoteko aukirarik izan, eta seguru ho. Zola saldi oso beberra izango bala. Gaur, lur de soñederra, itakan. Eskaratzean oh, zain, hainua, Mujika Pagoa darretan zintzilik Josiego ikuetxean Eta mandiotik Mandiotio Maisuei begira Zeure buruari begira Ekaitz zuzeu Nere buruari begira Ta ikastei begira ere bai Hori guztiak gaur hemen txe itakan. Egunan entzule. Galtzerdian zulua, behatzek arna sahar dezaten. Zerriak utxauk uts guztiak dira Zdoi bihotzez ez talitako kaletan paseatzea Zerriada ormako erlojubaten Ondoan atxeden hartzea Bilustu gabe boean etzatea. Da lambroskova ba forestan nabigantzea eserria da ochoak dauden basoetan sartzea Garpaguari nadarretatik zintzilik Bai, nahorre pagoaren aderratatik zintzilik Hola serako Bai go gertuko zuaitz hori. Bai ez, ezangohendduke oso gertuko gure gurendik gurrutiraun e, gabe, hortxe e, bertan eder sendo hitzalsu e, topatzen dugun arbola hori izan daitekeela ez? Pagadi bat aukeratzekotan, inguruetan pagadi bat aukeratzekotan, Bueno, Behasain dibertatikan, e, ez dakit ez, e, murumendi aldera egin gonun. E, murumendi gibel alde horretara, hortxe dantzaleku pare horretan, e, irekitzen dan e, pagadi hori ez. Baina baita ere, Lizarra uste egiten baldin badegu, pagadi ederrak, oso ederrak ez, e, e, ikusiko ditugu baina horrengonetan e, urrutu isiago jungea, horrengela e, iruazte bete hor ginen igande baten zementi egingo eta eta aukeren artean, ba, bueno, e, han boto aukeratu gendun eta bai, e, Aramaiola aldera jo, e, Aramaioko auzo txaguen, auzoan auto autoautzi eta ola singen doenez, e, ja 700 metro tatik eta pagoa eskura gendula izpiste aldera eta izpiste ba mila metro horietan ba hortxe pagoa izan gendun hasi 800 metrotikan eta gaineraino, ez? Izpistetik eh, ambotora ingendu, ambotora beti gustora besarkatzen begun mendi horitarako badugu eta an bototi bulttan ba e, berakon ba egin bergendula leindik an ezautu ezautu ezaguna lendun mendia dugu. eta bertara etortzeko ba, baso eder batetikan pasatu beharra izaten da eta hor benetan bat era bat jotxu dituta ez dakit baso sorgindua ederra Eta oraindik gogoan dut ez nola komentatzen ganduen ba kontxo. E, horre hor ikusi arbola hoiek, ez? Eta arbola bakoitza bere izaera bere irudia eh e, agerian jartzen zen eta eh arbolak e, era bat gerri osoa, ez? 360 gradu hoietan ba goroldioaz eh jantzia zutelarik eh, azaltzen ziranez, inoiz eh, intzunda, irakurrita irakurri ta, ba, horre bueno, behin baso baten sartu, eta pago bati itxatxita dago, dagoen tokia, ba horrek iparraldea zehatzen digula, baino hemen, eh, bai, bere gerri osoan e... Eh, eh, Goroldioa zuten eta horrik ere noi frogatzen dute ba, bertako heguratsa bertako aidea, oso osigenatua oso e, aberatsa dela ez. Horisola benetan e, paraje ederra, lehen komentatu dut e, zorinddu gure gandikan jorutiez Gertuan da baino hortxe. ez Arabako lurraldeetan e, gipuzkoatik e, debagoienatik e, gertu hartzea min urstu gabek oianetzatean mendi gain honekin e, zorretan gea ez irati e, mendi guztietan saiatzen e, e, gera e, bertako postontzietan e, bertxo bat e, uzten eta hau izango da, ez, eta kezkatzen du, no, pixka bat, e, bigarren ez e, zapaldu izan degu hau eta ez degulakoa lortu ba, bertan bertsoa usteaz. Bona, itzakia ba da, hori xolera berriro beltatzeko, hori xolek ez daukalakoa itzaki beharrik, behin eta berriro hurbiltzeko moduko mendia delako, baina bueno, horrendi bertsoarik ez degu eta nahiko arrazoi, ba, berandu baino lehen, beste bisitatxo bat egitiko. Bai, hala da bai. Eta, bueno, aipatut dez, pagadia, pagadia gure mendialdeko baso tipikoa dugu, eztasuna eta lainoak lagun min dituelarik. Gure paisajeari zertzelada berezia ezartzen dioten baso zoragarri hauek atzerakada mundia jasandute, faktore desberdniak egon dira horretarako, ez? Hartzantza batetik eta nola ez, zona askotan kanpoko espeziek, koniferoak landatzea horregatik eh, pagadien azalera murriztuz eh, joan da. Pagoa jatorriz ez da hemengoa. Badiru dibetidaneik eh, gurean izan degula, hain ederra, hain itzaltxua bera, baina ez. Palionologo batzuen ustez, eh, fangusa zarren alitzateke, baina badira, Notofagus generoa handetan australian, asian, banatuta dagoena, hau bezain zaharra dela esaten dutenak ere. Dena den, diludienez, fagaze jatorria, ozeania eta indomalasia da, eta fagus generoa, laurasia aldera abiatuz, ipar ameriketara iritsi zen. Beraz, ba, inor pentsatzen baldin bat zuen, ba, pagoa jatorria euskalduna Duna zuela, ba, ez, ez, nahiz, eta aspaldidanik e, gure artean dagoen e, arbola ederra izanez. Pagoen banaketa Euskal Herrian, Euskal Herrian eskualde guztietan banatzen da, lainoa eta ezetasuna ugari diren lekuetan, Nafarrokoa egoaldean ez dugu pagoa ledik ikusten, baldintza klimatikoak betetzen ez direlako. Mendi alde horretan agertzen da bereziki, naiz behin baino gehiagotan altitude txikiko arangun maldeetan agertu ez. Oroar, e, bostu metrotatik anasi eta mila bostu metrotan ikus dezakegu edozein lurtzorun motatan, drenaje gokia eskainez gero. Adaburu biribil eta hostaia ugariko zuhaitzonek, hogita omar metro edo gehiagoko altuera lor dezake. Azala leguna izaten du zuriska edota gris zilarreztatu kolorekoa. Zerria da bizitza jokoa hartzeu dudan ego santia eskalere tan bizitzea perriak utza utzi uz... pago bakoitzak eh, lur geruza axaleko sabah iremos sabah handia hartzen du eh, sustraiak ez dira oso barrinera joaten eh, nahiko axalean eh, eusten diote ala sare formar eta horregatik e, ekaitze eta izete handien egunetan ba asko sufritzen duen e, arbola degu, ez? Eserriada ochoak dauden basoetan Erabi eraliri dagokionez, pagoaren zura preziatua da arroz gintzan, zuegurretarako eta batean ikatza egiteko. Horregaitik lagu, landatu izan da tokia askotan. Pagotxa janari egokia da, aberi eta animali askorentzat, zat. Pagotxa, bere fruitua. Etengabeko inausketa kongi jasaten dituenez, itxiturak eta eskai geometrikoak egiteko egokia da. Ia la bicicleta istripuata ilczea es seriada a quien chichura izateko, hisara lusatzen gustea es seriada idazteko paperucha es seriada orrelakoa da bizitza es seriada Azkotan errepikatuz, absurdua, iludianetza. Ezeriala, armainu bateu, zabaitu. Bukatzeko komentatu, e, oraindik ere, gipuzkoan, araban eta batez erena farroan basu interesgarriak daudela. Bizkaian duten egoera asko zokerra da ondoren aipatzen diren gelekuetan oso bazo garrantzitsuak daude, aralar e, mendilerroan, lehen aipatu dut e, Lizarra Ustin, baino aizkorrin eta ere bai, gorbeian, horre bizkaian farro muga horietan, etxegaraten urbasan leitzan mendaurren, e, leitzatan mendaurren aparro alde hortan, Belaten eta nola ez, ez, zinutzi aipatu gabe irati basoa, ez. E, ba, e, pago ere muetan, ba, Europan ez dakit e, bigarren edo bintzate pago maza oso garrantzitsua duen e, parajea, ez. Bueno, babagoaz, pagadibarrura jolasera hor nonbait eskutuan dagoelako gaurko hitza a Lausot... eta gaurko hititza da Kezka. Seria da bizitza jokoan dudan hitz e... polita ta... Ezker eskuin eskuinezker aztertuz gero hitz polita kezka Stoiotze Indartxua. Da... Kezka izan daiteke burua uste, ako dinazu bero alde hortan, ausia bar, problema. De fitniziora gogoa asaldatzen duen burutu edo arazoa ez. Eta ikusi daitezuen bezala, ba, bueno, neurri e, askotakoa izan daitezke, kezkak. E, kezka txikiak, kezka ertainak eta kezka haundiak ere bai, ez? Graduetan eta neurtuta, ba, bueno, hori, ba, kezka pixuaren e, araberakoa. Baina, somatu-somatu izan dudet, ez? Oraindela, aztepare bat izango dira, izango da. Horre e, guantxi urtebete bat egingo du ititorkinekin karetea zen bitartez e, proiektu batetan sartuta nago, eta orain biteete etebekoak izan ziren e, proiektua hori bueno, ez e, berri jasotzen. E, irudiak e, gure hitzak eta bueno, ba, gero ondorenen kezkea sortu zen, eh? zenbateran noko e, emanaldia, azalpena, nolakoa, eta kezka horretan nengoen, ba, horrela xez, etxean geundela e, usurbe aldera atera nahi horretan, ba, ia, eta beksertzion e, jasotako, edo <coughs> burututako lan horretaz, Eta, bueno, iru minutuetan, e, gaur egunean, teleberrien, te, te te bai, e, iru minutuetan bildutako erreportaiak, benetan ase beterik e, utzin inon, eta kezkazere e, arinduta, ez, e, jakin edo ikusi bitiartean kezkatinen goen, eta pisu... Han dizu, e, somatzen nuen nere gorputze, ba hori, ez, e, batez ere burua, eh, muru e, ez, usurbe aldera egiteko eta behin erreportaje ikusita jo, txo ikusi nuen e, nere burua eta berez ere bai askozez arinago sentitu nuela, ez, gustora gelditu nintzen erreportajearekin eta olaxe heldu genion, eh, usurbeko bideari eta inuiz baino harinago, inuiz baino bizkorrago, berrogeita, gure etxepare horretatik, berrogeita hamabi minututan, eta hortxe, beti bezala, ez, jarri ginen, e, solasean, e, elkarrekin e, komentatuz eta esanez ez, ez, kezkak zenbat erainio, zenbat pisatze ote duen, ez, eta kezkak pisua bat duela garbi dago, ez, Eta adibide gixara edo adibide modura ba oantxe esandakoa ez? E, e, minutu batzuk aurrez, erreportaia ikusi aurretikan, e, kezka zudarrizko zuen, eta ben, erreportaia ikusi nuenean, ba, kezka horren pixua e, asko arinduz zenez. Ez dakit zein den denbora eta pixuaren arteko erlazioa, E, hori ere nere buruari egindako galderan artean, baino erlazioren bat edo badela, bai. Eta kezkaren arabera hariniago edo astunago izan gaitezkela, ere bai. Bueno, kantabat topatu dut. kezkaz, ari dena gaur pagoaz ari den kantua jarriko dugu. Benito lertxundiren horreaga kantuko lehen esaldiak alaxe didelako. Zu den ederrena da oian beltzean pagoa. Horzondo. Beti zeiatzen gara, ez? Aldanen aldane beintzat ba, ori, kanta batekin ere lotzen, e, atalau. Eta, bueno, ederre da. Ez nuen ez nuke bukatu nahi, ez kerrake gabe, ba, manes e, aranbururi, E, beti prestu, beti pronto, daukadan, edo daukagun lagun hori ez, izugarri daki, e, behan ikustetik asketaz e, biologoa ere badala, eta, e, bai, oso mutil e, jantzia, beti eskutza hartzen gaituna, beti solazerako pronto, prest, eta benetan nik ez dakit, ez e, lagunen artean ba, gozo eta esker eskerronez e, e, somatzen dean e, laguna ez. Bueno, manesi eskerrak, manesi besarka da estuat, e, gaurko hitza, pagoa zintzilikatuta utzi daguna kezka. Eskerrik asko. Ez horregat. Urren goan zua itz bat, urren goan itz berri bat. Gaur, pagotek zintzilik, kezka. Zua hain zetan dene derrena da Oian beltzian fagoa Horri jagako mendigainetan <messizos> Badabihik Euskal gogova Galernen eta gernen arte Mendetan baharna shuttoa Fagantoietan isili kontuz Europa gis gose eta zu sordi europa tarraxan patu lai iraga deni korkaindi ibanie ta komendilepoa eietaz mintza paladi let us kennen Kalin txendeak denneka atik zut Gogor neikitzen duzakit Mendi gainautan Do libruak niso tendile orria kantik ETA BANA DUTE MOKOETAN ETA RIA LIZATEKO GARTSOTEN ESPAINETAN Ez karatzetik, behasain jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadori goxoenak, Behasaingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean nor beren urrean maihterizate azain karesti ordaintzenden eta eskatarzutik jardungo den aurtengo 3. laguna ainoa mugika Behasainagoaz lurrikararen mugi kortasunean ere aina mujika kailetan gaitorrita kaixo aina postitzetan aurkeztuko dibuzue pizka zeure burua gutxorar bost batitzetan bueno bani asteko gaztea naiz ikaslea baino aldi beren langilea Euskal zalea eta alaia. Ekaitz, ederra hori asteko gaztean naiz eta gustatzen zaizkigu haotxe gaztea kitakan ere. Ikuspuntu gaztea, ukitu gaztea emateko tarte honi. Ederra da bai lehenitza gaztea izatea eta azkena alaia. Hainoa, behondizula. Gaztea izateatik, alaia izateatik, langile izateatik, euskal zalea izateatik, behondizula. <laughs> Ezker gasko. Baina nik gartxo... Bueno, zerbait prestatu duzu, ez guri kontatzeko? Bai, bai. Zerbait prestatu du, pentsatu eta, bueno, egin egin ezteko moduko adan. Ba, pentsatu, prestatu eta... bota nahi duzuna nahi noa. Omida. Badakizu entzule munduan 6.000 mila, zazpi mila izkuntza daude. Horietako bat bakarrik da ingelesa. Eta badakizu zasti mila hizkuntza horietatik erdiak, hiru mila hizkuntza baino gehiago, desagertu egin daitezke mende honen amaierarako. Desagertu, isildu hil. Mogoliera, semnaniera, bilenera, amdangera, txafikiera, koaera eta euskara arriskuan dauden batzuk baino ez dira. Munduko ingelez dunek ordea, ez dute hilkanpairik aditzen. Azken euskalistu nahiltzen denean BBC world edo New York Times-en argitaratuko dute behar bada. Baina munduko ingeluzdunek ez duten egarrik egingo. Egunkariaren horria pasako dute. Telebista kanale zaldatu. Irrati itzali, besterik ez. Mogoli era, era Txafikieradunak eta euskara gara geuren burua maite behar dugunak. Guk itzegin behar dugu semnaniera, guk oiukatu behar dugu bilen guk biziri behar dugu euskaraz. Europatik, hizkuntza gutxituak babestuko dituzten plana garatzeko agindua eman berri dute. Euskararen osasuna bermatuko duten sendagaiak behar ditugu, errez eta zehatzak, eraginkorrak. Baina hori ez dago erritar xumeo Zer egin dezakegu ikasleok, igeltxerok, gurasok. Egunkaria euskaraz irakurri, emalak euskaraz idatzi, euskaraz matematika ikasi, seme alabai guri izkuntza irakatzi. Egia san ez da beste munduko ezer, eta gezurra badirudi ere, hizkuntza gutxituen errekuperazioan, euskaldunak erreferenteak gara. Hamildegiaren ertza ikusi behar dugu, bosteun metroan behera eror gaitezkeela sentitu, Bainaankak lurrean tinko jarri eta oraindik bizi bizzirik gaudela sinistu behar dugu. Gure gaixotasuna ez da jaiotzetikoa. Makillaaka da ugari jaso ditugun mendeetan zehar. Makillaka da ugari jaso ditugu bizkarrean, bihotza uzkurtzeraino. eta horregatik egiten dugu korrika bi urtetik behin, eta horregatik joango gara bihar tolosara. Baina gaur, gaur markinara joango gara. Euskal Herriko bertsolari chapelketaren bigarren kanporaketa izango dugu Arratsaldeko bosterdietan. 9200 bat pertsonaxeriko garaulkietan. Isili-isilik egongo ora sei bertsolarien kantua kimnotizatuta. irri egingo dugu, algara, unkitu egingo gara, Malkoren maldehortuko dugu disimuloz eta txalo egingo dugu, fuerte txalo. Baserritarren kontua baino etzen bertsoa, poesia dela esaten dugu orain. Bertsoa epaitu egiten da irizpide zehatz batzuen arabera. Bertxotan irakatzi egiten da Euskal Herriko 7 lurraldetan zabaluta dauden bertsoeskoletan. Bertsolaritza ikertu egiten da. Bertxoz bertxo euskara josten ari gara. Oraindik badu zulo txikiren bat edo beste, baina gure soinekoa politaskoa da. Begira bestela izpiluaren aurrean eta ikusi zure belarriz zein ederra den. Atera kalera eta erakutsi zure lagunei. Atera argazkia zure buruari eta igo Facebookera, Twitterera. Munduko ingeles dunek ikus dezatela zein polita den gure soinekoa. Ikusten duzukarrikan, euskara doa korrikanen abilni Ikusten duzukarrikan Euskara doak horrikan Ena bilmi bakarrikan Itzorduak badikugu, eta itzordutik itzordura Soinekoa jantzita ibiltzea daokigu Euskara zaritzea, euskararekin jolastea, gozatzea Euskara zaritzea, Emozionatzea barre egitean, egarregitea. Itzorduak baditugu, eta itzordutik itzordura eternitatea. Euskarare bizirik sentitu da dia, itzordutik... It sortu da? Kestu Aina no, soñeko doktorea jantzi duzu. Bai. <laughs> Gustura sentitu behar da daukuneekin eta harro erakutsi. Pronostikori bai, Euskal Herriko txapelketarako Baten bat gustoko begiko. Taula ah. gainean, finalean ikusi nahiko zenukena. Edu da. Finalean berriro Aitor Sarri ikusi nahiko nuke. Eta bestela chapelketa hontan espero dut sorpresan bat jasotzea gazteren batekin. San da eta hasteko ni gaztea naizela eta uste dut esperantza jarri barritugula jende gaztengan taia zer politikei ditenuten. Etorkizuna gazteena da eta ea abenduan taula gainean Aitor berrira ikusten degun. Ea. Ainua eskerkasko ta bueno, ba ezak bera ilabete barrura arte edo berdin <laughs> besarkada bat jo <laughs> besegat zo ka gustatzen sait letra sopa herdarrari jerra shoka aizkorasu sengia shota porutu kodu tenik shoka ina ka eta plazo ka gustatzen sait letra sopa yr choka Ileluzeko kalbarra, mingaina elebakarra. Estabeltza baina barra, Ileluzeko kalbarra, mingaina elebakarra. Euskaraz elekar maitatzen dugu, Bera emetani, Kopetan tenetea darra Esnetan gainezaparra Gora nire beinaparra Euskarazelen karemaitatzen dugu Bera emetan inarra Gozokentzen ditzukarra Kopetan tenetea darra, Zure tangañesa parragona nere baina Santa Fejaia, hartu gure firma lagunen onginaia. Monde juzuria bere zoparekin jateko gogoa baduzu, ez geratu da estatu gabe, zaldiriako illatita bernan, pintxo edo errazio bezala, bertan egindako Mondejoa zopa eta guzti zerbitzatuko dizute. Noski, Santa Fejaiako ospatzeko, beste zenbait pintxo eta baita otordu goxoak eskeintzen dizute. Eta urtean zehar ere zure esanetara egoten dira. Illatikoen izenean, Santa Fejai ez zinobeak igaruditza zuela. Nere Zaldi kalitatezko aragia kalitatezko produktuak eta kalitatezko mondejuak Iñaki eraauskin aratigian dauzkatzu. Iñaki eraausken aratigia urte guztian bezeroen zerbitzura eta Santa Fe jaietan ondo pasa dezazutela opatuz. Salaldibin zela hotel jatetxea zure zerbitzura duzu, Bertan atxedena hartzeko logela atxeginenak dituzte eta otor egiteko jate txeparegabea. Bertan, eguneko menua, karta erakoa, plater kombinatuak denetik eskein dituzte, goxo-goxo prestatua gainera, Zaldibin el barren apoligonoko, hogeita amabian, zela hotel jatetxea. Santa Fejaiak ondo pasatzea opatuz, eta beraien zerbitzuak zuen eskura jarriz. Urte guztian bezala, Telefonoa bederatzilabiru bat sei, bat sei, sei, sei. <sumurren> banbates azkoreguna zelakoa esangabeko hitzekin puzzlea osatu zuen espainia artean trabatutako piezak banan banan banan banan zulo zulo kora zizkion isiltasunari eta pauso bat puzzle gaineko uretan pauso bat zeharka Ez aurrera eta ez atzera, ibili eta egingabeko bidean, pauso bat zeharka, puzle gaineko uretan. Naigabe, bidea, ez da irudirik ikusten puzlearen azal mamitan, zerbait lausoa, nora ezean marrastutako zerbait lausoa, arrasto batzuk. Zerbait ikusten da zintzilik. Zerbait lausoa. Arrasto batzuk, zerbait enbila. Iru dirik ez. Esangabeko hitzekin, puzlea osatu zuen. Pieza bat faltazitzaion puzleari. Akaso onena... Zuluari puzlea faltazitzaio lauste izatea zela pentsatu zuen. Zeharka eman pauso bat gorabera, isiltasunak isiltasunak, tokian jarraitu zuen. Puso bat jazan, nahi gabe, hiez bidean, Lurdez, puzleak egin zalea? Ez, ez. Nire gertuko oso gertuko bat, bai, baina ni, ez. Ez, erakartzen haute, baina ez dute ezakit pazientzia ben, edo aski denbora horretarako. Umetako jolasen bat, Lurdez? Puzleako sartzen da ez pazen? Hanteka ez azak bai. Ez, hienakadako kubo, kartuizko kubo batzuk, bai, alde guztietatek. Olde bako itetik e, eszena bat zego kiena, ezta? Oik bai, aileko su gogo konitun. Eh? Eta orduko rompe beza saietakoren bat gordeta bai? Ez, baina gordetzen aiz azkenekua nola utxizian, e, zera batek, lagun batek eta zea murrua emantzian. Ez, ordukorik ez, loteria baska bai, ordukua. <laughs> oro itzapenak eta e, liburuak eta kodernuak eta gordezalea zalea, pilatu zalea? Gorde eta pilatu zalea ez, baino baino gauzak botatzea kostatzen zait. Gauzak e, mota askotakoa gainera, eh. E, alperkeri pixka bat, e, bueno, e, bai askolotzen lotzen gauzei. Berra da, denbura pasatzea kalako, e, minen ematen didalako, eh. Zordon, e, bai, maitasun txoa, edo maitasun hondiak izaten ditut gauzekin, ez edo ezer gauzekin, eh. Ez? E, Bizitako zer edo norbaitekin baitekin lotzen ditudan gauzekien, eta oso horresa da, ezta. Gauzak e, zentzu bat izaten dute, eta bai, bai, baditut, nire bai, kompainia egiten diate gauzek, nola esan. Pasatako den gure hori pixka baku txixiago pasabarit bezala. Lourdes, zertarako behar da indar gehiago? Ezinean, ezinean, kostata, kostata, puzle bat bukatzeko, edo erdi eginean uzteko. Zertarako behar da indar, adurea? hausardia? Bai, minek ez dakit, pentsatzeetor e, desberdina garela. Nereka zuan behar bada alegin ondia egin behar dute e, zerbait erdian, edo nere ustez dukatu gabe dagoela usteko. Bi gauzek behar dute lai indarondia, baino aukeran, igual bi garen horrek. Adibidez, liburu bat irakurtzen ari da lurdez, eta gaida ausardiarik badu erdi irakurrian utzi eta baztertzeko? guztxiko gauza da hori. Eta ez ausardi horretan, esan berna hausardia baino da de iago, denbora falte izango dela, ez da, baino e, lagundu dit pixka Eta orain ausartzen naiz, baino alazereko estatu egiten zait. Bai. Esan gabeko hitzekin osatutako puzlearen gaineko irudia marrazkia, nolako izango litzateke? E, Segur asko hitzekin marraztan denaren osagarria. Falta zaion beste aldea. Eta, Lourdes, esaidazuz zerbait, benetan esan nahi didazuna, baina esan gabe. <susk> iziltasunarekin koformatuko nahi ze? Eh? Bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, iziltasunarekin Baina ez egin, eh, alakia ateratzaik. Antuarkia guztoko... Antzirkia oso guztuko, bai. <laughs> ba, horratx, or, lehenengo esan nahi duzun horrena ipamena, isilik, eta asperen batekin. Bai, bai, bai. baraldeko portu sarra ekardezago un eta emakumeari zugeak esan zion nik lur de derraren liburuan tokitxo bat nahi dut geroztik babes bila ibilidazugia intenperies babes bila ibilidira zugea eta emakumea Biak 14 urte pasadır ordutik Am 14 urte pasadır ordutik itsasoak hazi egin dira bilartean, trenetako joan etorriak luzatu eta pentsamenduak itsmolde auskor bihurtu Babes bilaibilitad denbora Eta babes ibili dira Luzia, eta Victor eta Eva, eta Donostia, eta Madril. Babes bila dabiltza. Intemperies. Galduta eta elkarren bila. Lur de soñederraren, azken novelan. Lurdez oinedera kaixo eta ongitorri, itakara. Eskerrik asko. Lurdez, gohoratzen altzara, Lurdez oinedera izena zuen urteko aurteko neskatu donosti hartaz. Arren zati batzuez, zigo, arren momentu batzuez. Bai, ez osorik, ez puzkaka, eta puzkak batzuk ez dakita amal nituenekoak, edo amairu, edo amabi, edo emezortzi, edo bai, pentsatzen dut orduko gura ere berreraik egindu dala, ezta? Da? Baina, bai, nerekin da, neurri batian oraindik. Inez neskatuaren pentsamenduetan, atximorri zuen egunen batean intemperies moduko novela bat idatziko zuen ideiak? Ba, gizu ze, ez dakit, hamala urte, ez dakit adinean jartzen, baina nik pentsatzen honen, emeetan esan dut, danak idazten genu, ezta. Dene ki bat ziagitanea novela. Eta novelarena... E, ba, esango izut, behar bat ez nintzela usartzen, agian berandu zio zen, erabat esaldi Baina fantasiatxe bat, bai. Ta adakit, momenturen batean amari esan nioela. Da, ik, igual novela bat ziko, eta amabiratu zio eta zantzioan <laughs> Eta... Bai baina presa egabe eta, bueno, alagertatu da. Alagertatu da, elte tolanik egitik planifikatu eta gantzatu. Idaztea bai, baina nobela bat egin edo bukatu edo argitaratu edo hori gutxiago, hori bueno, prozesuak berak alabait bide bildutu ez. Eto horri egiten da? edo joan egiten da bat, horren bila? Eee, ba, ikustez, lehen esan dugun kontua ez, isilek esaten dena eta hitzekin esaten dena pentsatzen de, bibide, kelkartotazen dutela bila hoaten ezpardin basea dintzat bat horren eako horregun berdezu ez Haunditen zer izan nahi zen nuen lordez? Haunditen zer izan nahi nuen ba pentsazen dut ez dela oso, nahi zenetik oso ez berdin eh e, bueno, garbara gauza orla, zehazetan bai badakit latinaz maite mindu nintzen arte fizika edo matematika geroiteko santasian eukela dugu guaz hart katilurazen egin gula eta gero latin eskola nengo eskola pizan ditu nean gramatikarekin txorabiatu nintzela eta bueno gero literatura esko kontuak eta duen zitzaizkidan pizkabat Ramon Seitz Arbitur ezagutu nuen karrerako lan bat zelata eta horrez ez daizkidan gauzak kora piliatzen nola bait eta badakit momenturen batean nola izan Ha, ba, hau, da, hau da nik egiten dudana, edo nere joera da, edo zer hori, hemen dago, eta orduan, bi videoek beriz egin ditula ez, fonetik asko kontua balde batetik, eta bestak bestetik, eta, bueno, ez tetuzte, da, nahi zen honetateko zol dut izagoenek, nik ba, igual gilegi zertu ez nuen hori ez. Baina, ja egun, esan daiteke, ahondia bazarela, edo horreindik ahondia goizan nahi duzu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Zara unditasun hortara Ba, txiki hartaz gogoratzen nahi zinean ikusten dutorein undia nahi baina nik egia zatean nahi baldin beren zu, gara burua kikian arteko jordazetan ikusten dut gehiago e, nire izu hitzen zait beti ez e, nahi zela gauzak, elduen gauzak serietan egiten ari, ari izela zirri horroak egiten beti, ez da, prestatzen nola beti e, zerbait berria ya estrena zen Eta alde horretatik uste dut hori handia ahondiagoa izango da <laughs> bai, gehiago ikastea, gehiago erikartzea, eta bueno, baina horrengoz nahiko txiki. Nahiko txiki hori indik ikasperlean txotxekin jolazte, jolazen zer jenestatik nahiko gertu gauza askotan. Lurdez fonetika eta fonologia. Imaginatu, unibertsiateko zure ikasgelako ikasleak garela hemen gaude ni eta ekaitzere aurrean daukat, bueno, berak hori bizia du bain, imaginatu, horrentxe bai. unibertsitatean gaudela eta hemen biok, zure bai. aurrean ikasle. Bai. Imaginatu lehenengo klase guna dela. Bai. E, ikasgaiaren aurkezpen txiki horretan nola transmititu zuk gaiarekiko sentitzen duzun? E, ez dakit, pasioa izan daiteke? Ba, begira... Ba, Igu zubiditzetan aurkezpen txiki bat... Baina nik uste dut, hain zuzen ere, zurek zuk e, estrinatu duzen da, zurek zertu duzen konturrekin dutu da dagoela. Nik pentsatzen dut, transmititzekotan pasioa ez dudala itzen didez transmititzen, itzen didez transmitidezaket gaia e, edukia zertaz eta bar, baina itzik esatekotan, pasio transmititzekotan, hitzik garrekoan dijoela. Dio jago dijoela, bueno, bueno, doinua ere itzenzatiba da ezta, baina beste lako zerbaitetan igual, Begiradan edo mugimenduetan gehiago dagoela, ez? Alderdi pasional hori. Bueno, egun non bat bai, eta nil urde soinode derrean naiz, eta zuen irakasle izango naiz bimina eta mairu, bimina eta malau ikasturtean, hori bintzat bai. Bai, bai, zuen, bai, hori hori hori indela ez asko baina esan dut. Eta, esan yeah. dut, bueno, kaso eiten baldin badiazue, pensatzen dut gautzak ikasiko dituzuela. Baina, kaso egin behar diazue, hori esan diet. Horri ustetik urte zanik uste dut zakit... E, ziren aia hortze bilenian ezaten nu, baina ustez gero tageiago esaten dudala, ze ustez asko, eh hori zaldaza egula asko, elkarri entzutia, ez klasetan bakarrik, baina ustez klasetan diritsi dela, gure munduanetako inkomunikazioa, ez topikoa da, baina egia da, ez dugu asko entzuten, igual gure burua ere ez, baina, bueno, beste ari entzutea azken batean gure burua entzuteko modua da ez. Mm -hmm iskuntzaritzarekiko pasioa eta literaturarekiko zuri idazkuntzarekiko lurdez sentimenduri nolakoa da gozamena sufrikarioa beldurrezkoa plazereskoa nolakoa da idaztean jartzen zeranean sentitzen dezun hori denetarik denetarik bakizu segun eta ze, ze, ze momentutan hoben quizás ketaren eh edo ez mm oso desberdina da, oda, zerbait etorri eta pum, idazten duzunean, eta horre batutan e, e, nekatzen zaitu, baino da neke oso plazer fizikotidartuago dagoen neke bat, eta beste gauza bada, testu hori lantzen duzunean eta prestatzen duzunean, ba, ipu bat egiteko edo, novela egituratzeko edo argitaratzeko azkeneko hilatete horietan zaudenean, eta hor da, neke zango nuke, neke hori gogorragoa da lehorragoa, beste mota bateko sufrimendu bat dagoela, da hor, plazera ere bai, hai, gaina buka ere ikusten duzu, ez zara, martiriaren egin nahi, nahi ez da, baina niretzat, hola, pixka da sinpletuz, bi ero oiek eta gero asko zer gehiago ez da, baina bintzat, bi motatako e, bizikera oiek daude, bai. Euskalareko bertxeloreitxapelketa la urtez behinkoa, izaten da gipuzkoako bi urtez behinkoa e, olimpiadak, la urtez behin, antolatzen dira, urte bisiestuak ere laburtez, ben. Lurde soñerraren zikloak, ama urtez behinkoak izango dira <gülüyor> <gülüyor> Ba, ez dakit, egia zen. Ez dakit, egia da, besteak ere gutxera bera denbora hori hartu zide da. Eta honetan deneran usten duen gauzak eta ezperra da. Gainan, bulta da ondia eman zianten dengoa ba, zenbat gendere guztatu zitzaion zi eta ez. Baina, ba, ba bizitza da, dan bezalakoa eta orduek iguro geminotu dituztea, zazpiagun, eta pizka batxandak ebiti behar dut, ze fonetika fonologiasko liburu bat egin dut, eta ez hori bakarrik. Ni fonologian ordu asko pasatzen dut, durentxe, torren nahi ze, ze batetik, kongresu batetik, eta horre de bat, eta lana eta gogoa eta esperimentatzea, eta pentsatzea, eta ikarketa egitea, eta bar ezta, eta eskolak, eta hau beste... Eta nire ez zaitzio ditzen, hamarla urte izan direneik, zekar, nolani idazten nahi nahi eta hori e, maria desberdinetan, eta aro desberdinetan, eta gero pare bat ipuitzuat eda ditu den gira. Eta zerak, baina niretzat, ez dira, gira ikusten dut, ez? Hama urteko zer hori da novela batetik beste da. Baina niretzat, kauzatxo txiki bat ateratzea, hain da, hola, zera hundila eta trauma esan behar nun, eta trauma konotazio txarregila du, baina bai, Ba, iru zai, beti egin eta zerbait ateratzen, ez eta beti horren zuluak ba, urte askotakoak Lurdez, <laughs> e, sinzero, sinzero, nekagarria da dezta beti galderari berari erantzun beharra eta lurdez eta noizko hurrengoa eta noizko hurrengoa. Ja. Edo, Hora, arrotasun puntu bat ematen du jakiteak norbait badagoela zure oribai. eleberri horren zai. irakurleak bat zaina zula zain, irrikaz, oribai. zuk zer argitaratuko. Hori bai. Bai, ematen du, ematen du erantzok izan pixka bat ere bai, eh? Uh -huh. Ematen du, eta orduan idazteko, aztu egin behar dezu horretaz. Aztu eta bigarren honetan aurrekoan izan ez nuen, ariketa plus hori izan dut ezta, aztu, aztu esan dizutenaz, aztu galdetzen dizutenaz, aztu, zebestela, e, lotu tasintitzen zela, ez? Egiten dezu ez dakizo, humiak e, arrozen dian bezala pixka bat naita, trampak egin bezala. Eta orduan, e, orduan bai, batetik animatzen zaitu, baina bat ez berdentasuna, ez dakit ikusi ezuen filme bat, zine e, maldian ikusin unanek aurk sellebre baten azta, eta konturatzen da noiz, irri parrak, benetan Eta galdera horietan, e, badao irakurleak, esatien zen haizu, desiatzen hau rengo irakurtzeko, eta bada beste batzuk, ez zaitu zenako rengo beste animatzen, e, pixka piskalaren adienak, haizu, aber, en fin, amala urte eta, aber, pixka moitzen gehan urrengoako, ezta. Baina bai, bai, ni partez ere eh eh se ha feito una mereza, koartza mereza nadie Ez sautzen diatzenak, aizu, urrengo atrasu muskian abishatu. Eh? Baina ulartzen denean beharrezkoa da. Idazten jartzen saileanean distantzia hori mantentzea irakurleak zer pentsatuko duen edo irakurleak bai. zer esperoko duen bai. distantzia mantentzea. Norentzat idazten du Lurdesek, irakurlearentzat, Luziarentzat, Ebarentzat edo Lurdesentzat berarentzat. Ba, ez dakit irati, bera, kaldera horri erantzuteko, e, pentsatu inberkonoket ez dakit iritsiko tenitzaken erantzun garbi batera. Nik usten dut idazten dudala idaztea batik, adek, beharrezko dudala idaztea, eta nekatu ditena, eta batzutan... E, E, Dinazazorri entzunean behin, estazioten sinistenik, ahal izango behar nuke idatzeko, daniko zondur hartu nion ahal izango behar nu, plaza iago entzake, baina behar izango nuke, baina bestalde, hone egiten dit, ez, e, bai, zentuzakon batean, orduan idazten dut, e, e, idaztea batik, eta, gero, bakoitzak esan beharko du. Neretzat, baten bat, bat bate aldetu zian, gustatzen zaizu zu idazten desuna, eta, ez daki gustatzen zainan, Igual ez, eta ez, igual bai, baino ez dut ortik pasatzen, nik e, ez dakitondo ninen unagon ez erortan egitura horretan, ez, zare horretan, egin, eta irakurri, eta eman, eta ez dakitondo ninen unagon, eta behar badana jogu edut gehiagioz analizatu, ez erauri, e, eta orduan, gero badago baita ere, e, e, euskira zidaztearen aldetik eta, eta ja nai sai ezkitan tebarik baino bueno ba bai ezta eh joanerego e, buruan bueno, ba ondo dago hau egin berda baina ematen du jende ezan baita gustatzen zaio egiten du dana ta, bueno, ba, ordu, ba, ematen dio zure burait ematen dit e, baina baita raroa da gizartearena ez Bai, ala dut du di ezta Gula eta eusen hor baitea, kontzo, haro eta da, aukiak egitea, zer eta zertarako baina idaztearena Gauza kontatu berkarri baina idatzi eta publikatu eta nobela bat zeratu egia zen gauza errarua da Nik beste hor baitean ikusetan, gau, baina, pizio daukena honek ezta Bai, bai, digazte garri ere baina eta eta ez zuzatza baina Bueno, ondo dao Bizitzaren nekusten mailak ugaritu egiten dituela. Bete egiten du ez. Lurdez eskerkasko aintxe minutu batean, ispilloaren aurrean jarri zara eta ez teozu beste bati esan honek zelan bidearra eradoen. Ispilloaren aurrean jarri eta zuzure buruarekin izketan. <gülüyor> <gülüyor> Polita da horire. <gülüyor> ba, begira hola zurekin itzuek denatera zaitu bai. Ba, Hordes, ulertzen ez dutenei, esai ezu, Otsak zer duen erakargarri? Hotxak azteko gorpuz batetik atera eta beste batera iristen dela, airea, hori dela. Zuretzat badago hotxen bat besteak baino ederragoa dena? Bu, asko goztatuko litzairake, hotxasko iruditzen zaizkitu zerrak eta batean dutzen eta horren entzuten nahi nahi zenare, jo hemen erikita dago eta eurila. Eurila horra gozo gozo erotzen banean, hori nabaitzen dut, edekun batean bat linmanago edo hemen, baino e, eurilek egiten ez duen rekuren batean, 8 e, hori e, behar dut, bai. Zein da euskal lehenengo ekoizten dugun otxa? Zein da euskal iztunok lehenengo ekoizten dugun otxa? Ez dakitu hartan berzen gandiberiziko garen, sabido nahi zuen stan negarraren zer hori baina ez dakit ez dakit ze hor badikzu e, autore desberdinak eta gerota gilhago ikusi nera da ematen du negarra dela eta gainera ematen du negarraren bidez lehenengo negarretik seguruko baina horrak e, egiten duen edo zein hotxetatik e, otx, e, ikasi egiten duela Gero hitz egiteko, baliatuko dituen ezagutza ateratzen duela negarretik beretik, segura eskot lehenengo negarretik, hasiko da, e, eskot betan bonetik eta fonologia da hori ikasten, bai. Eta hitz egiten ez dutenek ere badute hizkuntzarik? Baino eskain. Baino eskain. Zein da bere hien Holakoa ba, da? Ba, zeinu izkuntzaak, ez da, kodetuak, edo ez horren kodetuak, baina Aski da bi izakiren artean e, zer baitek, imintzio batek, edo zarata batek, edo esan nahi bat izatea, ta finkatzea, esan hori bilentzat jentzat, hor izkuntza baten hasi edo dugu. Mm -hmm. Orain fonetika fonologiari daoki honean, zer ari zara aztertzen, Lourdes? Zer izen aztertzen, ba, ezen bai gauza. Inaiz batetik e, Euskal Fonologi asko liburu bat ya, bukatzen dudane, e, e, ia, ia bukatzen dudan... Ia bukatzen dudan, zena da hor gai berriak ez daude asko, baina beribildo nahi mituzka zenbait gauza. Eta gero gabiltza zerbait 8 kontukin, ezta aldaketak, horren gertatzen nahi diren, 8 aldaketak, haoske eta aldatzen nahi bidenak. Eta gero talde batekin, Euskal Fonologi asko libur bat, ari gara buskarari da gokionean ba, kontuak ahozkoan zenbat noraino zergarako noiz horretan eta batez ere ez, horren beste orden ikerketa linguistikoa daitzen zaionean baina da linguistikoa nikusten baina ez horren beste fonetika fonologia sektore klabe horrean urtzen da horrean eta hori nola, nola ikasi nola irakatsi nola ahozkela nola e, zera daiteken ez da, eta, bueno, segundasko hor filologoen gandigo gaino gertuago egun kantarien gandik edo teatroko jendearen gandik, eta horrela. E, orgabiltza, horgabiltza. Eta dago bestela ja gain teorikoa gastraktuagoetan, badakizunio ba, beti bezala, kutsak e, nola antolatzen diren, ez, zer da, fonologia, e, zerbait sakiak agoskena duela edo gaitasunari duela esaten dugunean esaten duguna nola da posible horren gauza desberdinak enkartatzea hizkuntza desberdinetan ze zerbait ikusten ere baldin bada e, ikerketa ikerlaien munduan eta da hain zuzen ere ikusten arteko desberdintasunak e, uste baina asko zen pillago badiela ez da e, errasegi hartu ditugola zen bai gurtza eta munduko hizkuntza asko eta asko zoritxarrez dezagertzen ari gira modu dramatikoan eta modu trahikoan eta lasterregi, baina benetan ezautuko bagenitu munduan dauden miliak aizkuntza horiek segurasko hauskeran aldetik eh, bertatik eh, posible denaren mugak horrein eh, arte izan dituguna baina zabalago liratekela Zok euskara arriskoan ikuste aldezu? Euskara arriskoan ikusten dut eh, baita ez beste hizkuntza hau lagoak baino eh zenduago baina nik uste dut arriskuaren e, mamoa eta desadertze beralako ez bada hautsearena hizkuntzek beti dutela gainean ta hizkuntza illa guztiek e, oso oso potentzioan yakendutabeño boterea ere aldakorra da eta gertatzen da Ba, mendeasko pasatzen dira la olako botere e, e, zerak aldatzeko. Eta nik Euskara eskoan ikusten dut, ba, ba esan bezala. Bai eta ez, e, uste dut, ez dagoela, oso egoera ona duela, batez ere leku batzuetan, e, e, euskararen zazpi provintzietan, oso egoera desberdaino daude, denodak ikunt bezala. Baina uste dut, e, bueno, inoiz, baino, baldin zagogeak dituela, baino ez, Horrek, hori konta nartu beharko nukela, biktimista ez izateko, baina bestalde ez genukela hoz egin behar, eta bada udela zaindu behar ditugun zenbait gauza. Erabilera, eta aniazkok eskatzen ahondu ezte kontu bada, erabilera esparru desberdinak, eta mm. euskara desberdinai leku egitea ezta, oxigenua ematea, eta... hor nik uste badugula, eh, bat dugula, eh? lampiskabat. Denbora eta denbora falta lurdez. Denbora, desberdin igarotzea alda berrogei tamar urtetik aurrera. Ba, bai, letxe egertzen da aldatzen, guztetan aldaketa, ez tagola horrela punt mugabat, eh? mm, erosua da horlako katzea, ez, baina guztu da usagradu dela. Bai, desberdin igarotzen da, lasterto egiten da izugarri. Eh, topikoa da, eta da txikitan zendan gauza ditako bat, ez da, hauntiak esaten zuten. Jo, nola pasatzen denbora bai, eta gero eta lasterra gota. Betzatzen zuse, uzetuntak eria, ja, ez? Garbi dago, jo, lasten zailtzen ean, askarra gopastatzen da, laikaztena izan ean, baina, ez ez balago zer bai, behar pilaketa da, bai, desberdin igarotzen da. Lastertu egiten da, tal estalde, beste batzuetan berriz, bueno, usta utor novelan puntio bat e, or, e, uk, ukitzen du dala, eh? Bai. Eta, bai, igual novelan hori berro gaita muga, eta jokaltuzun modu literario gabe batean. Eta, uste dut, errealitatea... Ba, ikizu, novela bat isaten duzunean, errealitatea inzinitu hori pixka batzukun du duzu, bez. Eta, eiten duzuna da, e, perseptzioa inzinitua esaten dute ez kontzeptu bihurtzen duzu. Eta, arto, nolabait kutsatzotan sartzen duzu, kapitulotan, esalditan, adinekin, e, jolazten duzu. Eta, uste dut, errealitatea pixka bat desordenatu hau adela. Baino, bai, gertatzen da hori, nekusten bai ez, nari egitza gertatu zait eta ikusten dut beste gertatzen zaila eta irakurtzen dut zu gertzen da hori besteen ere eta hirmek egiten dituzten eta nire hori adiozten dutela eta bai, bai. Igratean gaudenez bada, liburuan aipua egiten diozun eta grazia egin didan aipua, e, esaten duzu altxasuparean joaten dela askotan irrati frekuentzia, zein, zein paretan itzultzen da? E, no, Ezenparetan izultzen den? Joaten den e, irratidifrekuentziori izultzen alda. Jo, da, ba, egilazan ezaket. Zeni ikuten zaidanian, den zintetara izan, balein zede bat entzutera pasatzen aiz. Ez, ez, ez ditxoiten berriz... Hori e... galdetzen dira zu? Bai, bai, bai, bai, guri askotan gerdatzen baita ikuta bai, grazia, grazia egin digu. Iruñara bidean, ba, beti atsasu parean. Bai. Eta gukere nik uste irten bide bera izaten dugula. Zedea jarrita, kitxo. Baita, nahi gertatzen da, nik bideo hori egiten dira, bai, danostetik gazteiza, edo, edo gazteizik irunara joaten nahi, azkaneko aldiz eskolzen diko bilera batera, eta beti, beti, beti, gauza beratzen da. Bai, altzazuko pare hortan, bai, azten zaizkizu nahazten e, emisoa desperdinak, eta bai, bai, bai. Agusten honetan, ezan gertzen idala nahi ditutzen, ne? Lourdes Guk ere ez tagiago. <risa> Aihu, ba. saiatzen direneen, hau utziko lan horren. Lehengo kitzendunak deite dezaiola bestehai, eh? pare hortan eta ikertu. Bai, itxoinaber berri sarkitzen den arte, eh? Begiratu atzea. Zimugak suta Gogoratzen aute berarekin martin Pentsatzen ote du beraz bat ere Zer, nola, bakarri dagoenean gidatzen duen bitartean agian Luziaren hilaz pentsatzen ote du Orain behar bada emakume mehile luzedunak Gustatuko zaizkio martini Ez daki Luziak, lehen eretzekien asko Bera gustatzen zitzailola pentsatzen zuen, zidur zen horretaz, eta ez zion, hileari sobera luzatzen uzten. Bizitzaren erdia pasatzen dugu jakin gabe, beste erdia ausartu gabe, gero hil egiten gara, bitartean babes ibili gara. Horrela bizi gara, babes bila, ater peskean eta babes ustean, kargak hartzen ditugu, maskarak, itxurak, Gureak ez diren azalak, Gureak gordeta, azteraino gordeta. Besteren beharrean, Bestek beldurtuta, Besteak erakarrenaian, Besteak usatuz, Besteak txunditu gogoz, Miratx gaitzaten, Gerturago etordak izkigun. Urbildu nahian urrunduz, Ez zin asma, ez zin asma. Besteak ote dira babes, Besteak dira beldur, Bestea, beste norbait izango alda salbazio, izango alda. Intemperies, Lourdes, Oñaderra, ere da. Gutz ditzagun beldurra Atzea. Intenperiez, babesbia, Lourdes, oineerra, in argitalexea. Baina gure bizitza izan da. Lurdez, ezin asma, ezin asma. Bizitzaren erdia pasatzen dugu jakin gabe, beste erdia usartu gabe. Gero hil egiten gara, bitartean babes bila, ibili gara. Hori da bizitza, Lurdez, babes ibiltzea. Zertan gabiltza hemen? Ez da kit, baina uste, timpo, e, bizitzaren zati importante bat, edo elkarrekiko erlazioan zati importante bat hori dela, eta... Bueno, en fin, e, nere pertsonaia horretan, uste dut, ni baino, diskat, exageratu hau adela edo itxillago jartzen duela. Nik usteut badela, eta behar bador nere dehi bat egongo da, nik uste dut badela zirrikito bat, ezta hil baino lehenago. Eta uste dut horretarako esperantza irekitzen duela kontzintziak. Alegiak, kontzintzi ezagutza, e, onartzeak, ez da, esat, hausartzen e, ezkarela kontzintziak. Esta que guraja kitea, usted asko jakitea dela. Konturatzen baten badaren badagoz eta ezkeren ausartzen hori ere beste paufo handi bat da. Eta hil baino lena go konturatzen baldin badara, aleluia, ez? Ustezu hor hor dagoela eta utzetu alde horretatik an e, urteak egite hartzen atesperientziaren zati handiak egiteak, baina egiten badira, ezta? Ona da la. Eta alde horretan ikusten utz e, plengaldetzen zen idaten ia, erroi eta urteak, eta uste ut urteak betetzearen alde on bat hori dela, ez? Perspektiua hori hartzen dezura, esaten dezura, kontxo. Hemen, e, ez da usagitu behar betit tonto-tonto, hakin tonto, be, gabe, hausartu gabe, badak egoztak egula, badak egoezka dela ausartzen, lasai gaitea zen, ez da? Pentsatzietor, hor, zera berri bat hirikitzen dela, ez? Espazio berri bat irekitzen dela, lasaitasuna hondikua eta begira zabaltzen dizula. Eberra ez dintxusu, E, gakoak, gako apa berdatz nola asmatu ez segitzen duzu ez ina asma, baina onartzen duzu neurrian igual horixe da asmatzea ezentasun hori onartzea eta danok bueno antzeko barkutan gabiltzala eh gu baina esku zabalagoa dan e, itsaso honetan eta bueno horregatik nik uste dut oso erregalo ondi arkitzen arkitekturen zunean jende hori adineko jende hori Txorakerietan denbora galtzen eztuna ez duna, istrinkerietan erretzen ez dana. Eta, bueno, hori desio dietnik, hori desio diet maite ditu da nahi, ez? Eta, eta beste gero bai, zeretanak asko zehote beziko gineke. Lurdes, baina bene-beneetan, zer gati gara inkoldarrak? Zer idio beldura, beste ja. pertsona baten aurrean jartzen garenean? mataliz pentsatzen dudan ikoriz, esate du, bueno, badakigu ezkara zera zen, ez da, nik ustet behar da besteari diogun bildurra dela, ezakitiko elsekologian merkia iten hain eze, eh? baino azten dela lotuta dagola ez ausartze hori nik novelan piskat ordenatu egin dut, ez e, lehen nahiak inzaten egun bezala, ez ordenatu dut, eta igual ez dago da lehenengo ez jakitea, eta gero ez hausartzea behar bada lotuago daude, elkarrekin eztatzen dira, neurri batian da, nik ustez ez hausartzea Ez jakite horretatik asten dela, hain gutxidak ego geure buruaz. Ez dakik gondo zer daukagun barruan orduan, karo, zesango diozu beste bati, zeskatuko diozu beste bati, nondik hasiko zerazta, ez baitak izuzu barruan ondo gauzak nola dauden, eta ditugu, e, deskribatu iten gaituzte, deskribatu iten dugu e, gure burua, baina... Orduan ikoste dut batutan dela jo, eta zer erantzunko dit, zera jo ladu ez? Baina berda e, da hor dagoela e, koherapiluaren puxka bat. Hoin dela gutxira kurri dut, e, ahi, ahazian honikoa dut izanakazuten zaizket, Eugenio Bartzabalen, e, eliburu bat eta hor esaten duen gauza bat oso barrua itxizten, esaten zuen, bumeran, bumeran, e, irudiarabiltzen zuen. Kontxo, bumeran, akera bilinberko entuz, kertzun, bota, zuen bota, Esa jozu besteari edo, eskatu jozu edo, begiratu jozu edo, galdetu jozu edo gero torreko zehizu atzera ondo gaizki bainozuk botatzez pandema ezut beniretzezu ezer hartuko. Eta nik uste horra usartu, lasaik egin behar degura tan bueno, hemen gabiltza, antzera gabiltza dana baino, haidu ituta gaude de zitsurak egiten dan hakingo baden du bezala, edo bat du bainzatola ibizendia dardun bezaka komplejatu iten gara dugu antxo, nik zesango de nola ibizikon aizumate horrek Badaki, ela, bizitzan ibiltzenik, gehiago ikasai beharko dut. Ba, nik uste bizitzan ibiltzenik asten dara biziaz. Eta askotan erri bizi eiten, eiten dugula ez. Kabiltzalako beti guf, ausartu gabe eta namunak eratentzuna ez da. Ba, Iri hartian bizi, baina bizi alik eta intarrun dienakien eta alik eta betean bizi. Eta orduan dut hori e, ez jakien, ez ausartu eta hil hil baino lehen hau badaola, tarte bat, eta biliatu egin behar dela tarte hori, eta alik eta behien e, luzatu eta zabaldu, eh? denboran luzatu eta eta minutu bako zabaldu. Lurdez, esan bezala akaso besteak esaten duenari beldurra diegu baina, eta gure pentsamenduak hau txukoran ozen entzuteari? Hori da, hori da, duzu. hori da, hori da, hori da, nola den ez dakizun pentsamendu hori ez da, Eta maetan no? aldizkazatzen zaigu, ez, horren izketan ari dainean bezala. Itzegiten ari zarela ateratzen dira gauza batzuk, barruan zen euskala, ez ari neskizkinak, eta entzuniten da ez dute ikasiten hau esan dut ez da. Eta hori hona dala, eta juzko ari bildura galde darko deniak, eta guk bestea epaitza ari hau txukoran akaso esanez, baina irakurleak zure liburuan irakurri egiten du pentsamenduak gozo-gozo arilkatu ituzu. Ez takit, pentsamenduak azalma mitu erradiografia, atera bezala ibezala. askotan jartzen zara zure pentsamenduen oi hartzunak entzuten? Pakizu dertatzen zaitan, nik irakuzan mitu dadean, nik idazitakoak eta asko idazten dut. Karpetak eta karpetak edut asko idazten dut. Berta hau zaba daten hartzea idazten du horri forma txukuna emateko, baina bai forma emandako landutako testua bada edo ezpada, nik irakurtzen du denbora pasatat, askotan ez denbora askotan, ez nahiz bateko gara zen, da irakurtzen ditu beste bat eki bezala. Eta oso aldorretan eko pasatzen dut ez, eta sorpresak izaten dituz bai. bai. Protagonista emakumea da, idazle emakumea, protagonista izkuntza lardia, idazlea ere bai. Protamente Lucia du izena, Idazleak Lourdes. Bai. Lourdes, irakurlearen ikuspuntutik ez tarritzeko pentsatzea era bat ere neurri handi batean Lucia Lurdezen barru batro burutik hari dela. Ja. Babakizu eh e, aurrekoekin nola e, irakurlea askok hain hain nere nerro tarrega le izantzen. Azarretu ere egin izan, urduko ere egin biskabat, batez ere irakurle maila batetik gorako eta literatura munduko otzatetan euskanekin, ezta. Hain hartu zuten, ere egunkaria izan baliz, eta e, zena horrengontan pentsatu non begira, horrengontan ez dut aleginik ere ingo. Ia, ia, nire izena manian duzia izanak, nik badet historia polita. Baino, esan, bueno, e, lehenengo diotxak berdina dira, eta lagunak eta lagunak eta lagunak eta lagunak Eta baina hingu dut e, izkuntza darian nire bezala, bezala, eta donostea ni bezala. Eta, ni bezala. eta e, azira batian genia, pentsatu da neuken bidaia donosteatik gazteiza izatea eta eta bueltakoa. Eta gero bidaia klaburtso dituzitza izkidan. E, baina, bai, eta luzea e, babai eta ez, Bera, orain txabertan zugekin ziten nahi mitzala, zukirakurtun dituzo novelako gauzak, eta orain, hasi nahi zinean, piskaba distanzia hartzea novelatek, konturatzen naiz luziaren pentsamendo batzuekin jirentekatzen e, nahi zela, eta batzukin beste batzukin ez horrengeste. Eta beste askotan gertu agonago Biktorren gandik. nobela hau, egia san, asten da, kalian euria ari duela e, di juan gizon batekin, eh? eta batzuetan Biktorren gandik gertu agonago usiana dir baino baino karotu dari gabeusia kaskoria zaregin idazten dugu ez eszanate idazle baten e, gaia lehen gaia bere barrenak bera orduan bai noski baditu gauzaaka baditu gauza batzutan gainera gutxien daguna izan daiteke sanaate gaan batzuetan era bat e, maila anekdotikiko bad gauza batzuk banarik ba, geratuak eetadonik entzen da cualquierki batiaan edo. Esera kesta, ez meritu da tauta kausa. Baño beste bat berriz. Esta inun de cret. baina ez zuta, bonuke, beste bat uzta da igual. Baña irakurtzen duzu ta opusten manuke beste nobelaken karto ez? Uste era zenbait gausatuk asmatintzen ditu nan gero bertatu ta zaizu. Antzeko zerbait hori oso, oso da. Lucía eta Viktorek Madridien ezagutu dut elkar. Ebarri lagundu nahi diote biek. Afasia du Ebak. Ebak ez du hitzegiten. Ezin du hitzegin. Ama eta ita ez batean, hil zirenetik. Dondik nora lurdez afasiaren gaia papereratzeko ratzeko kriñan? Afasiaren gaia beti gertatu zait oso, oso kilikagarria eta oso erakargarria. Gara nik linguistikaren e, testu inguraren zautu dut. Eh? Ni horrein dela, askotxo, bienan egonitzen, beka, beka batekin, ain, zuzen ere beste novela, e, e, Italian gertatu behar zuena, Austriara eraman nuenia, e, an, angokaleekin eta... Dokumentatu nintzen, eta han izan e, nuen, nire irakasle baten eskuteango kongresu batean, afasiari buruzko, baina bakizupien aforo ere eta barretabarro tradizioa luzea dago. Eta lehen dikan banituan gabeza batzukola irakurri eta, eta han e, entzun nuen asko, irakurri nuen, gero beste itzaldi batzutan nire nintzen, eta beti izan dut, parteka, e, ba, igual, bestezu bat jirakurri behar duzunean, txak, asoziari buruzko gauzak ikusten ditu denen, irukar, irakurtzeko kontua, baino. ez dakit aski horretaz, ez da nere daia hor bat dut ez? Baina nahi nuen nukitu, bueno, ba, ba, alderdik ainera erakargarriago egiten zait nolabait e, alderdik literariotik ukitzeko, ez? Eta... Demora baldin badukat beste bizitza batean eizkuntzalaria baldin manaiz, gara erbada edo neurologoa edo sartuko naiz profesinalkia faziaren mundu behen baina. E, pai, e, eta oso garbi neukan urrengo no, novela, ez pasan urrengo novela baten nahi nuela gaiak ikitu, gaia, eta pertsonaia faziko bat jagongo zela. Eta uste dut novela honen hasieran pertsonaia faziko hori eldua hua zela. Eta Et, ez dakit esot esan gizonezko bat baina asinuen hori, lemesan izan bezala kalean bakarrika euriari duela di juan gizon batekin astentza novelartan, hartan zegoen pertsonaia afasikoa. Bai, afasia oso em, irudi bezala ere, eh, komunikazioen komunikazioarena edo itzik gabe dagoen, eta ez da itzigabe dagoena, ez da mutua, da itzigabe gelditu den norbaitez, erogaina e, e, linguistikaren aldetik eta zindizikokita oso, oso interesgarriak zehazia mota asko daude ordu nini honetarako goberatzen naiz fonologiazko e, zera baten egola, ikerketa egoitza batean estatu batuetan eta, bueno, han aprobetsatu nun gozio berez, medikuntza, fakultateko manualak eta zera, keterako rinituela, haziaren tratamenduaz eta honetaz eta hartaz hori, arte burutan zetan, e, fonologiazko lanak, e, Tarte eusten zidatenean, eta uste dut nik e, ga, behar nuen pertsona imota bat, zenik nire behar plitera joan nintu baina nahi nuen e, asmatu egin dut, nolabaitz e, e, ezagitolako afasia mota daude, e, ezkuntza aksezea bat, baina nahi nuen zerbaitz behar espaldin bazan, tipo jakin bat, hori e, egizitzaidan ahola, espaita saia kera eziketan novela, baina ez zerila behintzat imposiblea izan ez da eta horretaz izan edan eskabri. E, kutsia ateratzen dena, baina niretzat narrazioan tolatzerakuan beti dago ez nik itazten dudan gelan e, eba beti ortzean. Leno eba da izan ezena. Asi edan ustuz magda da izan zelan eskabri. E, Lourdes, kuriositatea morboa nahi da zu bezala esan nolakoa da nik idazteko erabiltzen gela hori Hau da, <laughs> Lurd de erabiltzen duen gela hori. Ba, begira aldatu egin Eh, ze horren e, e, e, da 3 urte berpetxe batean bizi naiz, baina len eh zan e, e, etxe koiko etxean gaineko ganbaratxo bat. Eh, eskaila txiki batean gora egotzen nitzen eta hola sapaiya pizkatok dukan e, olako gela gela bat eh 12 bil batean idaztenan eta oraingo Gela, bueno, gela txiki bat, mai lengua baina mai ondia guaduena, liburubaldaketa dituena, txurila, eta, bueno, lehiago, oso lehiago romantiko da duk, eta argola bat ikusten, argola ondia bat. Maiak biribila izaten jarraitzen. Ez, ez, obalatua da. <laughs> baina ertzig gabea. Baitatu? Ertzik gabea. Baina, e, baina, baina, Irudi so, zauren ertzen konturatua bai bai so, Alaba, bai Akan hori izango da sekretua nobela un bat idazteko Igual bai baina moizu itenen pizka bat Etix probat eingo Horrengo erosketa mail borolil bat ovalatua edo Hori Hori da. Azkenaldi honetan asko pentsatzen du heriotzz, beti izan du zaletasuna, baina gazteazenean zenean bestelakoa zen, izen bat. Ez daki noiz hasi zitzaion zaletasun hori, Eez da ere noiztik areagotu zaion. Asola aldu, noiz hasi zen, asolaaldio inorori. Bai, berari, luziari, beti egiaren bila, zehaztasunaren bila, luzaroan ordea egia esanaian, egia esaten zuelakoan, Gomen izena, esan nahi du, esan izan du. Hala ikusten du orain, hain zur beti bera, hain zur luzia, hain zur eta engalduta. Lurdez zeongi. Eramana, e, ze politia, irakurlea, sentxazio dut, irakurlea benetan iristen dela pentsamendu oien bitartez, eka honetan luzi eta baita beste pertsona ere ezagutzera, ungi ezagutzera. Baina, zondo, zondo, unkitzu diten esaten duzunak, bai, bai. Kapitulu bakoitzaren asiran, e, deskriua pentsiki bat idatzen idatzezu. Eskenatoki bakoitza ongi kokatuz. Mm -hmm. Beharrezkoa, e, zuk nondik norakoak ongi ikusi eta irakurleak ere ikus ditzen, edo zehaz Ez dakit, hori nik behar ditu. Ez dakit, hori negia esatian eba ez duen egin goberatzen. Baina posible da, iruditzen zait, e, e, azira batian zirri borro modura nerezatekin dituela. Olako, bintzat, eh, redakzio analetik eta badakit, bilimitzen egon nintzela bukaeran, ziela, gileo apunte moduko batzuk. Nereza ziela, nik idazteko, ko, beste novela Italiarera itzurri zuen rodik, eh, ezeten zian, zuk idazteko buruan egin eh, behar duzu ezena, eta zen, baina nik eh, ikusikin behar beti idazten dudena. Nahi. Polikula eh, modu plastikoan, bizualkiuk edar dut buruan, bai, bai eta bat duetan, eh, deskribatzen baldin badute eh, estena bat, borretzen nahi zaurrekoa edazperakoan, eh, egun batekin, esan iola nahi zondo gora zen, baina azetik handa atorki laguna eta dio eserita dagoen emakumeari eh, eta aldoen esanen nahi, nahi zuetorrizaik, azetik iola, eh, Eber, ni lania nago eta busumanei baldin badia oso kurioza izan zuan zen nire lagunan oertxian egon eta mutilziki gea torri izan desan zuan, ama zer izatea, antzerkia eiten? Ezan genioan biagoatea, bai, antzerkia eiten aigea. Bai, eta imaginatzen baldin badia zerbait eta iruditzen mazitzen hori bezala ez da, baina posiblia alda norbaiten gerriak ematea aldu bestearen arpegia aurretik ikusteko eta bai, eta errateizut, Eta dero pentsatunun bai delitzen da, e, tapurzen nahizu gero lehikusia ezu, pixka bat antzes lan eta enbezela eta jatia zu, ez bigarren ezena, maibat eta ez takizor eta eskubitarra atea, bai, horrean iritsi gabe, baina bai hori da. Lurdez, bakar matekalare jarraituko dute mati bai, bai baina hainbeste esplikazio eta hainbeste azaltoin baina zertaz toa eleberria. Eta entzun izan dizut ez, eta irakurri ere bai egunerokotasunaz, e, ez zinez, denboraren joanaz, eta oso irudi irudipolikare entzun dizut e, bai internet ez zirratxai oren batean. Eh, bueno, besterik gabe, ba, egunerokoaz eta ikusi eguzkia badat horrela gaurrera da eguzkia eta eta segi ez ondo eta datorrena badat hor eta gauaz pizkanaka pizkanaka aurrera eta, eta hori kontatu. Etorri ala. Bai, nere hori bai, bai berda, bai, groba ke zoratzen da gai eta igual egune genara berazu ere ze... Nik behintzat eztetik edazten, ola esan, e, bera, novela bat iazikot, inkomunikazioaz, edaziko novela bat, e, e, zarzaroaz edo. Ez, nik idazten dut, historia kontatuaz, eta gorra ateratzen dira, gero ateratzen dira, enak urduan. Gerora, ez da bat ez edo, galdetzen dizuten egon, da zer, betesan behar dezu, baino, bai, bai, nik uste du garantzia duela nerezat, eta nik konturazten nahiz e, kalian, abilelian, edo beste la jende ikusten duenean, nerezat gauzarekin dartsuenetakoa, eta miresgarrienetako Gertarik, jentean nola, nola moldatzen da, ez? Kalian erdian, filmek ikusteakoan, eta izu jendeak egunere egunero, eta karo mirargarriagoa hilitzen zait, e, ergero eta zailago izan bizitza, espat askorentzat, bizitza bat bat izan ditu editu, baino kizakia duen gaitasun hori, eta ba, lehen zaten jarendu, eza jakinga behonduen oragoa zen, batzuk e, Isto ya quedaba muyse montarte ustea beste batzuk, beste batzuk biderliziotik estipika zaute beste batzuk. bestela, batzuk esplikazio gabe. Horboaz, eh, egunero goizero artzaledero, eh, eguerdiero, gau edo egandero. Badakit izugarri gustatzen zaizula kalean lasra ilasaierri eta bestei begira egotea iniz inork atentzioa deitu dizu esan ez. Zertan zara, ari begia edo segi ten dezu begiakatera beharrean. Eta dut ez zait dela hola zuzenen gertatu ez, baina bai gertatu zait e, nuar baitur bilduta izegiten astea. Berbara bat. Baina bai, nu no, no bai badago jarreda bat edo begirada bat, igual tentatu egiten duena edo hori hori gertarazten duena. Bai, ez hemen ikusten zaitut eta edo igual ikusten haute ez dakit konversa zio Bai, itze egiten hasi bai, hori bai, edo autobus batean eta norbetan lamenean zeatu eta itze egiten hasi zuzenean, ez? Jogadasko begia zen dudelako, txikitan onza behitzen zidaten, bai, -zabal eta zabal-zabal eta... Ikaslei txikolana bidaltzen dizkizu Bai. Eta egiten dituzte? Batzu, bai. Lur, batzuk, lur ditu, bai. Lurdesek iratik dituz, iratikagindutakoak bat aukeratu <laughs> duzu? Bai. Bai. Es sin leton ibilgar euskeraz eta euskeraz ez euskera eta euskera baina zerbait topatu ez azkenean. Bai, jausko yes, tempura utzikin ibili naiz eta no hartzen zenean ia sorbait hola gelditu saizuna eta orduan nik badet asko. Baino ez ditut konparatu ez eta aukeratu, eh? baina etxetik ateratzekoen gaur atzo berandu. Etxea lista koen kaneka ainda sano, bueno, badakit liburu honetan eh baditu dela ni hola bazarte eh, markatuak eta en fin malkuak ateraz eskieratenak eta zerak etartu non sei servitorearen 11 pauso eta balitutzen bai gausa markatuta, baina bat zukat tarjeta popolo potrovate sartuta euro eta... verde cerradoria da san dazuna negar egin izan duzu edo egiten duzu irakurtzen dezunarekin irakurritakoarekin? bai bai bai bai bai malkotan bai irosten ere bai musu zapi hartu behar? Edo zintzegin behar gora, mugiei, edo, edo malko egi. Bai, malkoa, kapeta rimela eman baldin badet, ba, bezki, kentzea. <laughs> eh, Irakueriko dugu zu tartetxo hori daukeratzako bai. Ramone, bueno, kindatzetako hori. Zeradaukate, da ez dakizen baneko ez duen, edo... Bueno, tartetxo bate, musika jarriko dugu. Aspertzen geranean ezkera, eh, aspertuko baino, bierreta ero guginatek entzuten, baino, lasai segi, lasei. Bueno, illa hola ondo irakuzten, no? ez dut, ez dut, ez dut, lakilei prestazeko dut bera dikizan. Baina, baina. Baina, baina. Badiru dikontakizunaren barruan, gulergarriagoa liztatekela, aitortza tramite utztzatzon onartzea koerenteagoa, apaizuaren errespetuan azia izan den orbaiten eta errespetu horren eraginez ez du eta gerora ere igantero mezetara joana, korutik entzuteko eta ebanjelodea eritxitakoan zigarro erretzeko irten alditxoa eginez, joten bazen ere. Hau da, kontakizunean, sinezgarritasunaren mesedetan beti, neutrotasuna eta grisa hausten dituen gertakizun bakar. Askotan, ekin zion erraritatearen zuri bez gordinak lehuntzeari. Adibiderik ezagunena, eksekuzioaren atzeratzea delarek, historia fikziozat arretzedin. Izan ere, adibidearekin jarraituz, fikziozko eriotza kondena guztietan, tentzio narratibua lortzeko bide gisa, Ordua a jolastea baita legia, indulto posible baten esperantzarekin esperantrekin abegia. Damzabal egiteemau zuen lizeko prozesua zailaago bihurtzen duen esperantza altsua dudarik gabe, baina ez da agoniaren a bi ordu luze erantzi zizkion arrazoia aipatzen. Gizona eta bere heriotza beste inolako begarrerik gabe. Espero abetetzen duten Kenua erruntak eskuak beun artean, hartzen guruzatze eta desgurtzatze auk Itz bakanak, egiten du, edo gaua da, patjar botila ustuz doala. Adioazpen gogor ura ez, no quiero saber nada con la iglesia de estos, mojika iraola, erretorio oiari, hain adirazgarria iruditzen zitzaiona. Bein eta berriz gogorazten baitzuen. Hori, eta hamak semea ikustetik izten agertu zuen aldaketa arri garrila. sartu, Eta handikun gutxira bere honetik atera eta bezala abertu baizitzaien atarian. Euskabiren alde ematen dut bizia eta arro egongo diran itazorain, esan ziola jakinara ziomentzien. Eta hemenak naita egin zuela berak haintenbora gutxi barruen. Abokatu zordea hemen behar zuen ark, esan zuela Daniel Zabalegik. Zilegida beraz, norbaiten beharrearen gainean, barkatu, norbaiten beharrean gertatu zela bentsatzea. Hamaz gainera, entzutean diagoko norbait, bere porta lekuko izan zebin, eroismoak lekukoak behar baititu. Amak gainera, etxeko sukaldi gaizki argitua ariko zion gogora, eta angoleiotek betroitzako sorora begira pasatu hori zituen hau zaroko tristeak. Horregatik esango zion, nahiago zuela alde egiten bazuen, eta hamak alde zuen izara bordatuak atarian utzirik, haiekin besti zezaten. Errira helduzirenean, goizaldea zen jada eta kaleak utxik zeuden, zerua hiljun eta bide bat ez ditiratzu. eztan da egin gabe, baina egiteko zorian oso luzei izan izan duen urdin metalezkoa zindatua. Amaezen bere ala oeratu. Kazea egin eta Daniel Zabalegiri ematea haztutako opil batzuekin hartu zuen. Zortzietan barrokiako kanpaiak hil eta enjatzen zuela iruditu zitzaioan, Eta martirietatik berriz trumoi hotx ikaragarrien zuen, Etzen zururik zabaldu ordea. Une horretan, Daniel Zabalegik, arbola adar batetik kentzen zenditu begiak. Hamildegian, eskubat askatu iren bezala, euskarri hoge baten bila. Kapitainak txalo egiten duenean. Kapitainak txalo batzuk jo eta alegoazen esaten die gainerakoei. Aiek, solasaketen, zigarroak bota eta erdialdean biltzen dira. Zurezko kutsaren inguruan, astiro ikasle gogogabetuak eskolako patioan bezala, marzialtasun aztarrenik gabe, eta banan-banan, Daniel Zabalegik soldaduzkatik ezagutzen dituen mausorrak hartzen azten dira. Burua altzatzen duenean, txoriak ikusten ditu. Oso urutio horbea, ubetxiki batzuk zigizagan. Txiritxoak esan guluke baina ezkagoziur, ezpaitak itxori ez gauza hundirik. betroitzakoa zen aritua, eta trebea, kikarekin txori harrapatzen ne me quitte pas Il faut oublier tout tous oublier qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir, Lourdes haurek kuriositatez, eh, hemen dena da kuriositatez. Ramonek badaki Lourdesek negarregin izan duela berak idatzitako hitzak irakurtzen. Guste dut ez ez. Ezakit baldin badaki iguala esmatu du, baina esan, ez Noiz baita esango diozu? Eh? Noiz baita esango diozu? Eter bada, bai. Ateratzen baldin bada, egukiera sortzen baldin bada, bai. Ez diot bintzat izkutatuko. Moi, je perle de pluie venu de pays où il ne pleut pas pasa den denboraz jabetzea eriotza iritsi aurretik bestela ziurrenik gehiago beldurtuko du gehientan ez gara konturatzen denbora pasa dela pasatzen ari dela etengabe urte horrak behar izaten ditugu edo aspaldi ikusi ez dugu norbait ikustea eta konturatzea zenbat aldatu den Edo norbaitekin zerbait ez gogoratu eta ordutik igaro diren urteak zenbat zen astea. Senidekin amonaren eriotzaz gogoratzen garenean bezala, azkenekoz denak elkarrekin igarotako gabonez. <totipa> bueno Lourdes, 2013ko urriaren hasiera badaukagu elkarrekin urte hurren bat ospatzeko <laughs> Urrengoa naiz izango da Urrengo? Urrengo, urrengo itzordua Urte urrena noiz ospatuko dugu Mai obalatu baten inguruen Ba, bate ba izu, nahi zuen, nahi zuen, ean Urte bete itxin berbaldin badak Goberatuko da, <laughs> lehenago sortzen baldin mazera gaukera, nipuzik Amunak esaten zuen bezala illa artean bizi da? Eta aldala hondo, gozatuz Alik eta gehen, bizi behintzat bizi behintzat, gertazen denaz konturatu Gertazen denaz konturatu E, Auxelapurtu dizut, e, Lourdes, beste bizitza batean akaso sartuko nez afasiaren gaian. Bona bueno, ba, zorion txizan zaitgezela, bizitza honetan eta baldin eta bada beste bizitza horretan ere bai? Zurek ere bai, zurek ere bai, beste. E, zure bai lu eskerrik asko. Bila esker zu behi. Aio eta besarka da bat. Aio et qu con vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas ne me quitte pas Ne quitte pas Ne quitte pas quitte Ne quitte pas. Ne me Jove, pluplore, jove, pluparle, jume kaxrela, ato regarde, danze, esori. Lanean babestu bide du bere barrena. Lanaren bakar dadean, luziak berak hori egiten du behintzat. Bai, bai ez aitortzen dio bere buruari. Lanean babesten dela. Lanak babesten duela besteren gandik, Aspertzetik zartzearen beldurretatik plazera ematen diola gainera lanak askotan ondo oso ondo sentitzen da hire pelorretan zerbezaren lehen trago hartzean urtepare batez buru izango du narikin akazia azpian entxaladaren zain baina ez tausartzen ez err esatera oraindik ez behar bada bere buruari ere ez dioden horrela kontatzen Intemperies, babes bila, Lourdes, oinederra, ere narkitaletxea. Ekaiz badakit hurrengo itzordua Lourdes ekin, noiz egingo degun, besterik ez bada internet bidez. Aurrekoan lehenengo saio ingenuen genuen ordiziako irakurle taldean, e, lehenengo liburua martxan da, Juan Cruz y Guerra hautsi bihurtu zineten novela eta Urrena Lurdesoñederraren intemperies izango da eta nikuzte irakurle taldeko kidek nahiko dutela. Lurdesen berri izan eta besterik ez bada ba internet bidezko galderatxoren batzu bidaliko dizkigu erantzun ditzan. Zalantzari gabe, zertaz solastua emango digu egon ziurhurtaz. Bazaroko hilabetean, ordiziako irakurretaldean lurde soñederraren Intemperies, liburua gozagai. Urre jantzia Gara izmina Dara maleia Bontzian Enboretan Mirotzen Atzan Kantaurian zur ciri ...muchas de ya... ...arguiña barres... ...da Torquillo... ...miro... ...llena tu cesta de la compra en Carrefour Goyerri de la Berria... ...y cuida tu economía con los precios que te ofrecen... ...conejo entero Carrefour, 3,99 euros kilo... ...patata lavada Carrefour, malla de 5 kilos... 3,25 euros, el kilo sale a 65 céntimos, dorada de ración, pieza de 400 a 600 gramos, 3,45 euros, comprando dos, la pieza sale a 2,75 euros. Compara los precios de Carrefour Goyerri de la Berría y verás que Carrefour apuesta por ti. Carrefour te viene bien. ¡Denme un abrazo, hombre! ¡Es usted mi héroe! ¡Mi héroe! Gracias, señor, pero yo solo soy el comercial del concesionario. En Mazda te rescatamos de pagar el IVA y el impuesto de matriculación. Llévate un Mazda 3 Mirai completamente equipado desde 14.300 euros y aprovéchate del nuevo plan de incentivos del gobierno. Mazda. Rompe con lo establecido. Ven a Automotor Vicar en Carretera Nacional 1 de Beasain. Hab iurreko hornitegian kalitatezko gasoileta gasolinaz gain aro berriko erregaiak eskaintzen dizkizuegu, zerbitzu hoberena, tarrera pertsonalizatuaarekin. Gas natural eramangarria eta 0 eta GLP. Orain baita hogeita laboruz irekita dagoen denda produktu ugarekin, autoa garbitzeko zerbitzua ur gutxiko kontsumoarekin eta kafetegi okindegia ere bai guredes bezeroen aurresteak arduratzen gaituelako eta ingurumenak kezkatzen gaituelako abia ilurreko ornitegia zuretzako Milan, París, Nueva York, Porfirio Fernández. Ah, soido bien, un referente en la moda masculina. Ya disponemos de la moda para este otoño en nuestra tienda de Hordicia. Porfirio Fernández, en Plaza Aita José Miguel Barandiarán.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 Pagoa Ukitzeko Mola Ekaitz, benemenetan prestu zaude Zure eguneroko maixu lan goraberatxoak kontatzeko prest? Prest Pronto eta Hemen danakontau berda, eh? Dan Dananakontau berda, eh? Dan dana Sekretik gabe. Gustoa gaina, girri barre txiki batekin. Egitzeko Mai su. Gureare etorkizuneko karrerea izan zen ragaezain urrun baten. Etorkizuneko eta iraupen luzekoa? Asteteko ehun berroi eonaldi vitoria gazte Eonaldi bai, egin aldi haundik egin ez ezpaitzan izaten, lizentzirik gabeko lizentziazu izateko. Izan eoain ez dakit, baino, gue garaien, etzan aurrena gehu beharrik izaten titulu alortzeko. Akabatzea, akabatzea zan importantena. Talaxi akabau gen duke, ikasteko lanen aiginelakon? Laneako ikasi ba, eh? KANTATZEKO MODUBA HORRU MANE BUZKIIA ARATZEKO MODUBA Ez, nei etziaten oita biesku zeru ja hasten dienen, zein bihar izaten daneak utxi. Lau urten burun, arna hartzekore baimena eskatzen duen umezapon maisu izango nintzela besteik etziaen esaten. Mai, su. Su. R inda gahiltzela esango du gero. Mai zu Begiratzeko <totipatik> Profesioa baino prozesioa da gurea. Astotik askota sanutik gutxidon prozesioa Ta zen nazu esatea. non fede apurrere galtzen hasita nago eta fedea galtzen danen Dan da galdera zalantzatak kaka zaharra, Kaka zaharra bai, Kaka beti baita zaharra, baita berri edanene. Esageratzen nahi naizela pentsauko zue baino ez Hiperbolea zerdan azaltzeko ezpa nahi tzat esageratzea gustatzen. Entzun, entzun Zuek eta zueketa kongulziok. Begiratzeko... Iraiak amaika, bigarren klaseune. Aereduko ikaslekin, aditz trinkok errepasatzen. No problem, bos minutu faltan, grazie izena baino lehen ikasinion satelitek, sententzie botazion arte. Profe, ordun sininator zusator. Bai bai, zusator. Kurtxo hasi orduko bazala lurpen sartu nahi izan nindun. Ikasle iktea. Pentsaunon azalpen majo magistral baten bidean zutea baino. Asi zeizpa. Zu bigarren pertsona singularreko izen ordain dela baino pluralan markak hartzen ditula esplikatzen da bla bla bla bla. Eskerrak. Nahi baino gutxitan, baino batzu batzutan, gure txirrinek salbatzen gatun. Etzan asko zobea izan jereduko gizarteko irakasen sustituzioa itzia, eokitu zitzaianen, pasatakoa. Dekek Dekeksaborrez el polo norte galdezka hasi asietzitzaian balen hilarako kaskahorrie. Ondoriotan askoik pentsau bae, de fresa erantzun nion. Ondoriotan askoik pentsau bae bai, fresan atzetik etorri baitzien, toma esa, kaiat eteresa eta gainatikok. Errimatzen beintzetabilek dila, demostratzut zian. Radiokasetatak entzazpi ez da beti nahiko garanti izaten testu poetiko landu behar genitxulata jarrenien ba, talde Bizkaitarran azken arrakastea. Ez galdetu zerreg, zer galdu genuen, negar egin genuenean, eta estribilioi distira etatzeako dan ba. Aizuekaitz ta oain itxasoa bagara lehen zer ginen. Urman egustkia lehen zer ginen, ibai, ibai, ibai, enon punto suspentsibok itze zordezkatu beharrik izan, joder, egia, orain itsasoa bagara, lehen iz, ibai izango ginen esanez, guztua gehu baitzan gure txilibiteroa. Ta zen haizu esatea, malko izateko gogoa zitzaian. baina nike? Parreinon Pegiratze komo ruva Elegoa iza ustaitze komo du modua Hautu andar karu Pegite ez uztat ereitz ondo pasatzen deulazda. Baita eharrena da Gehienak benetan gertautako diela. Ta gutxi daukela, mai gaineko horrek. Ta arg argitxuta berotu itendo. <gülüyor> Hau da, goizze bete-betea juten dala. Bete-bete eta ase betegarri. garri. Ta eakusten saiatzen asko ikasten deula, eangandik. gandik. Eakusten deuna, baino gehiago. Ta maite deula, ikasten deuna. Bat horrekatik, ikasleoik, Hortxe daudelako. Ekaitze darra. Eskarrik asko. Hurrengon gehiago. Hurrengon gehiago eta bada hobeto. Eta orain odolari bibertso. Gure esan gaibena ah, nidatu katolan itxoratago lan guzien Zadatan, bai zaigoa jola Astu ezin zaiguna, zekula inola Mesede bat besteai egiten diola Mesede bat besteai egiten diola Biziak salbatutzen, dituen odola diola, Biziak salbatutzen, dituen Egait nip B positibo. Eta emateko prest. Eta eman egin behar. Eta zergatik aukeratu dudan kantu hau baldakizu. Baudol gorritzeko ezpada, lotxagorritzeko agien. Pasadan egunean, mezu bat jaso nuen lagun batena. Galunan ezaguna Rueba... Beren lagun baten semea gaixo mentzegoen oso gaixo Bate gestuna, Eta mutikoak odola behar, guzi, oh, behar de... A be positibo Munduan nonbait ez da inarrunta, AB positibo odola izatea. Eta mutikoak aurrera egiteko eskatu egiten zuten, eskatu gure laguntza, gure odola. Beraz Habe positibo edo bestelako odola izan eman eman zure odola mesede bat besteai egiten diola biziak salbatutzen dituen odola Zien gauza datan bai zaigunan sekula inola kantuan kupela taldea baizta <risa> kupela taldea mitxelenaren bertxoak antatzen. Baurixe, biziak salbatzen ditu elako, eman adola. Eta mezu dederronekin, gaurko saioari, agur, gozatu, gozatu, gozatu dugu. Ainoarekin, joserekin, lurde soñederrarekin, eta zure azken idatziarekin. Urrengoan gehiago, urrengo hastean, inigo ibarguren, eta gaumi... Argitaletxerantz, salto, baina hietxek dator nastekoak. Gaurkoak gozatu idugu eta bitartean biziondo izan zorion eta musu potolobana. Azken kantua kupela taldearekin. Aio? Aio. Eta orain odolari bibertxo. Aio. <totipa> Gure esan gaidena Nida dukato lan, itxoratako lan Kuzien gauza datan, bai zaigoa jola Aztu ezin zaiguna, zekula inolan EZEBAD EZTE AI EGITEN DIOLA EZILEAG ZALBATUTZEN DITJO EN ODO LA EZILEAG ZALBATUTZEN DITJO zaguna prueva geme mate go Bate dangara y kuna mate sobrante lesa destia guesuna salva laguna orije da ien gauza da tan bai astu ezin sekula inola ne sereba deste ai egiten diola bizillak zarbatut zen diu e nodola bizillak zarbat All right.